Дія четверта. Роман один. Батько кудись поїхали з кумом, мати пішли до сусіди, а я оце випровадив робітників пасти воли і забіг на часинку, щоб на самоті пожартувати з Мотрею. А її нема, певно, на огороді або з матір'ю пішла. Ну вже це хазяйство до піка, нема тобі просвітлої години, раз у раз як у горшку кипить. От любимось з мотрою, а через хазяйство нема часу й побалакать, поспівать Любенько в купці. Тепер ми вже й заручені, а волі нема. Де ж вона, дать би їй звістку, що я тут, а то мати надійдуть, то замір так і пропаде. Не поженихаємося і сьогодні співає. Поламалась поличка у плузі, Та чогось моє серденько в тузі. Співаючи, виходить в сіни і співа дужче. А чи мені поличку латати? А чи до дівчини на всю ніч чухрати? Вертається хутко в хату і присіда за дверима. Іде в хаті темно, схватю, обніму і поцілую. Що вона скаже? Входить Гершко. Роман кидається на нього, обнімає і цілує. Гволф, рятуйте, розбійник! Роман випускає Гершко. Чубий його сила Божа! Жида поцілував замість Мотрі. Гершко одмахується шапкою. Не підходи! Уб'ю! Гволф, рятуйте! Роман, та цить, ради Бога, який тут розбійник! Це я, хазяйський син! Гершко, не підходи, у мене ліворвер. От, слішиш, звів курок. Буду стріляти. Ходи Мотря свічкою. Мотря, що тут за гвал? Гершко, хотів мене задавити. У мене п'ятсот рублей чужих денег. протестуюсь. Роман, та чи ви не сказились, господин єврей? Чи переляку не знаєте, що язик плеще? Я, я я знає, що йому сказати. «Я пошуткував! Я тутешній! Я син Герасимів!» Гершко, «Ви син?» Роман, «Їй-богу, син!» Мотре, «А вже ж син! Чого ви репетували не своїм голосом?» Роман тихо, «Та я думав, що ти війшла, кинувся на нього і обняв». Мотря, посварившись на нього пальцем, вийшла. Гершко, «Ай, Боже мій!» Як ви мене перелякали? Дайте води напиться. Роман дає кружку. Вибачайте, я думав, що то Клим, наш робітник, увійшов. Я не хотів вас лякати. Гершко, напившись води, Дай, Господи, щоб це минулось благополучно. А якщо ви мені розстроїли нерви, будете мене возити на свій щот на лімані. Роман, ну оце лихо. Якби ж я вас вдарив. А то поцілував. Гершко, я думав, що ви мене кусаєте і хочете мене перекусувати горло. Ох, где отець? Роман, поїхали кудись. Гершко, це погане діло. А що там трапилось? Скажіть мені. Гершко, мені потрібно бачитися з батьком. Однак не забудьте сказати йому, що був Гершко Маюфіс на землі. Пусть завтра батько буде у з грішми. В обідню пору я буду там. Бо ми потеряємо землю. Жолудь з рук вирве. Роман, добре, скажу.